Първата идея за Ратустра – огънят. Огънят е най-древния образ на човека. Словото е огнено изкуство. Чистият огън – това е звукът на аша или, казано по друг начин, звукът на истината. Огънят от човека е този, който създава волята – Словото е огън. Ти трябва да си натрупал много огън в себе си, преди да са дошли събитията, за да ги изпревариш. Който е разбрал свещенния е огън, той разбира, че животът не е материя. Чистият огън е тънка защита от всички вредни и нечисти енергии. Той гони всичко нечисто. От древни времена огън и дух живеят заедно. Те са едно цяло. Всяка молитва е огън и тя натрупва в себе си чиста, божествена енергия, която води до изменения и на самия тебе, и на окражаващата среда. Постоянните молитви създават постоянна помощ от духовните същества. Натрупването на този огън, казва Заратустра, води до взрив от светлина, в която нишите сили изгарят, защото не могат да устоят. Точно това е което се случва в Самадхи. Взрив от светлина и ти ставаш нещо изначално, нещо естествено. Разбираш, че това, което си търсил, е нещо много просто и естествено. Защо не могат да устоят тъмните сили? Защото са изгубили чистия огън. Те имат смесен огън. Когато се придобие този чист огън, започва се общението с духовните същества. Този натрупан огън може да изцелява всичко, но този, който трупа земни неща, той е неизлечим. Той се проваля. Този натрупан огън е който поддържа крепко здравето. Първото нещо, на което се обучавали децата на зароастрийци, зоро... е да говорят само и единствено истината. Никакви други правила. Само говорение на истината. Тук мога да кажа, че това е най-вишата практика и няма нищо общо да се заблуждаваш с медитации и други неща, дишане, паневритми, ако не си в системата на истината. Това е, което истината е по-важна, защото тя съдържа в себе си и чистотата. Тези две неща са по-важни от бъдещето и от звездите. Такъв човек не се являят звездите. Той предпочита да се являят Бог, от истината и от абсолютно разумните неща. Там няма звезди. Говоренето на истината, казва зарад е трупане на вездесъщ огън. Защото истината е тясно свързана с правилното поведение. Ще обясня. Когато истината се е превърнала в правилно поведение, тя владела огъня. Това означава правилното поведение, това е овладян огън. Любовта към истината създава това правилно поведение. Това дава порядък в съдбата, а по-нататък дава и състоянието уща, както казах, божественото блаженство. Истината това е могу, могъщия закон на хура Мазда. На Бога. Всеки човек с правилен избор принадлежи на Бога. Въпросът е да го направи цялостно. Това беше първата идея.